Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inu Firuh Wa na'udhu billahi min syururi Anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu Fala mubillalah Wa man yudlil Fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah, واشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقت قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها.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 Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'ati dhalalah wa kullu dhalalatin Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa pada kesempatan ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi setiap amalan kita termasuk upaya kita untuk terus tak berhenti dan tak bosan-bosannya untuk tafakuh fiddin, mempelajari ilmu agama karena sungguh Ketika Allah Azza wa Jalla mengaruniakan dan menganugerahkan kepada kita kefaqihan, kefahaman tentang urusan agama, maka itu adalah tanda besar bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita. Oleh karena itu Rasulullah s.a.w. menyatakan Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan maka Allah akan faqihkan dia tentang agamanya. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum kita akan melanjutkan Penjelasan hadis yang ke-8 dari Ahadith Arba'in An-Nawawiyyah. Selanjutnya kata As-Syikh al fauzan Hafidhahullahu Ta'ala. Wal-Islamu lahu arkan Islam memiliki rukun-rukun. Yaitu syahadatu an la illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus sala wa itau zakah wa sawm ramadan wa haju baitillahi haram man istata'a ilaihi sabila ini lima rukun islam meskipun barakallahu fikum yang disebutkan dalam hadis yang ke 8 ini adalah sampai rukun yang ketiga. Di mana Rasulullah menyatakan, Umir tu'an uqatilannasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi an ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat fa idza faalu dzalika bila mereka telah melakukannya asamu minni dimaahum wa amwalahum maka terjaga dan terpelihara dari kudarah dan harta-harta mereka. Illa bihaqil Islam kecuali dengan hak Islam. Yang dibenarkan di dalam Islam. Wahisabuhum ala Allahi ta'ala dan hisab mereka di sisi Allah. Kata Syekh Rakhafidhahullahu ta'ala wa rukunul awwalu. Rukun yang pertama adalah asyhadatan Syahadatullah ilaillallah dan syahadah anna Muhammadan Rasulullah Dua syahadat ini adalah sebagai asas sebagai dasar sebagai fondasi Maka kalimat la ilaha illallah menafikan meniadakan semua bentuk kesyirikan kepada Allah dan menuntut agar setiap hamba mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah adapun syahadatu anna muhammad rasulullah Maka ia menafikan dan meniadakan segala bentuk bid'ah ah dan perkara-perkara baru di dalam agama melakukan amalan berdasarkan bimbingan sunnah yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam maka dengan itu barakallahu fikum akan terwujud pada diri seseorang addukul fil islam ia telah dianggap sebagai muslim ketika ia mengucapkan dua kalimat syahadah Dan mereka menegakkan salat. Kata Syekh Hafidhahullah Ta'ala. Maka tidak cukup. Seseorang. Sekadar mengucapkan syahadah. A'la ilaha illallah. Wa anna muhammad dan rasulullah. Bahkan. Mengadakan keharusan dan kemestian, ia mengamalkan tuntutan dari asyhadatain, mengamalkan tuntutan dari dua kalimat syahadah, maka diantara atau bahkan amalan yang paling besar adalah as-salah. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah Salat lima waktu yang difardukan Salat lima waktu yang diwajibkan Maka seseorang Menunaikannya sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla perintahkan Pada waktu-waktunya dilakukan bersama jamaah atau muslimin ditunaikan secara berjamaah dengan khusyuk dengan khudu' dengan tumakninah inilah bentuk dan gambaran iqamatus salat seorang hamba menunaikan ibadah salat sebagaimana yang Allah perintahkan menjaga waktu-waktunya ditunaikan dengan berjamaah bersama muslimin dilakukan dengan penuh kehusuan, kekhuduan dan tumakninah. Bukan yang dimaukan dan dimaksudkan dari ibadah salat sekedar ruku sujud tanpa ada khusyuk, tanpa ada tumakninah. Atau Dia menunaikan Salat sebatas Kemauannya dan hawa nafsunya Kapan dia mau untuk salat Dia salat Bagaimana cara yang dia inginkan untuk salat Maka ia lakukan Maka bukan demikian yang dituntut oleh Allah Azza wa Jal. Berapa banyak kata Syekh Hafidhahullah Ta'ala. Orang yang menunaikan salat tetapi dia tidak menegakkan salat. Dia bermain-main dalam salatnya. Atau bermain-main dengan salatnya. Maka salat itu tidak berguna dan tidak bermanfaat baginya. Maka yang menjadi poros Terhadap iqamatul salat Atau iqamus salat adalah Menunaikan salat itu Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla Perintahkan Salat merupakan rukun yang kedua Dari rukun Islam Ba'da syahadatain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna salat tanha anil fahsiai wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah. Dari perbuatan keji dan munkar. Salat itu barakallahu fikum Menggabungkan semua bentuk kebaikan Dia adalah pangkal ibadah badanian Bahkan dialah pembeda antara seorang muslim Dengan seorang kafir Syekhul Fauzan hafizahullahu ta'ala Menukilkan hadis Rasul alaihi salat wasalam yang diriwayatkan alimamu Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an bainal abdi wa bainal kufri wasyirki tarkus salat Batas seorang hamba dengan kekufuran dan kesyirikan Atau pembeda seorang hamba dengan kekufuran dan kesyirikan adalah Tarkus salat. Meninggalkan Salat. Maka beliau hafizahullahu ta'ala sebutkan, فَالَّذِي لَا يُصَلِّي وَإِنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ليس بِمُسْلِمِنْ حَتَّ يُصَلِّيهِ Orang yang tidak salat. Meskipun dia bersaksi. An la ilaha illallah wa anna Muhammad dan Rasulullah. Bukan seorang Muslim. Sampai dia salat. Meskipun dalam bab ini terjadi. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum. Orang yang meninggalkan salat. Apakah dia kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam atau kadia fasik terjatuh dalam dosa besar. ikhwani fid din a'azza ni Allah wa iyyakum. Dan Syekh termasuk di antara ulama yang berpandangan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Dan banyak para ulama kita yang lainnya yang condong kepada pendapat fasik. Semoga Allah merahmati dan menjaga mereka semuanya. Kemudian kata Syeikh Waiyutuz Zakah dan mereka menunaikan zakat, karena zakat adalah korinya salat. Pendampingnya tingnya salat teman sejawatnya salat fi kitabillah di dalam kitabullah fala tudzkaru as-salatu ghaliban illa wa tudzkaru maka tidaklah disebutkan tentang salat mayoritasnya Kecuali disebutkan pula bersamanya penyebutan zakat. Salat adalah ibadatun badaniyah. Ibadah dari sisi badan. Dan zakat adalah ibadatun maliyah, Ibadah dari sisi harta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surah Az-Zariyat ayat ke-19 wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum Dan pada harta-harta mereka harta orang-orang kaya ada hak bagi miskin yang meminta dan yang tidak meminta Maka zakat itu adalah hak kewajiban. Pada harta seorang muslim. Menjadi hak bagi orang miskin yang meminta ataupun tidak meminta. Dia bukan ibadah tatawu. Atau dia pula bukan sekedar sumbangan sukarela bahkan ia adalah ruknun min arkanil islam termasuk rukun dari rukun-rukun islam kemudian kata as-shaykh hafizahullahu ta'ala qawluhu hatta yashhadu Allah adalah Allah, dan Muhammad Rasulullah, wuquimus salat, wuyutu zakah. Hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dan mereka menunaikan salat serta mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ma'abaqiyyati arkanil islam Bersama dengan Yang lainnya dari rukun-rukun islam Wa'adail wajibat Dan menunaikan kewajiban-kewajiban Wa'tarkil muharramat Dan meninggalkan perkara-perkara haram Walakin hadihis salatu hiyal asasat Namun tiga ini merupakan Asasnya maka dua kalimat syahadah adalah dasar tauhid sementara salat adalah dasar amalan badaniyah dan zakat adalah asas amalan maliyah dari sisi harta Kemudian ucapan Nabi alaihi salatu wassalam Fa'idha fa'alu dhalika asamu minni wa amwalahum. Bila mereka telah melakukannya maka terjaga Terpelihara dariku darah darah mereka dan harta-harta mereka Maka Sheikh menyebutkan ini menunjukkan bahwa jihad di dalam Islam adalah untuk tujuan itu untuk tujuan agar agama seluruhnya hanya untuk Allah Ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditegakkan salat, ditunaikan zakat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah At-Tawbah ayat kelima فَإِنْ تَابُوا وَأَقَمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ dan bila mereka bertaubat dan menegakkan salat dan menunaikan zakat maka berilah kebebasan kepada mereka biarkan perjalanan mereka Dalam ayat yang ke-11 pada surah At-Taubah Allah juga menyebutkan Fa intabu wa aqamus salata Wa atu fa ikhwanukum fid-din Apabila mereka bertaubat dan mereka menegakkan salat menunaikan zakat maka mereka adalah ikhwanukum fid-din saudara-saudara kalian dalam agama Fa idza fa'alu dhalika harrama Allah dima'ahum wa la yujuz qitaluhum bila mereka melakukannya mereka menegakkan salat mereka menunaikan salat maka Allah haramkan darah-darah mereka dan tidak boleh memerangi mereka maka ucapan Nabi alaihi salatu wasalam asamu minni terjaga Terpelihara dariku darah-darah mereka. Padanya terdapat dalil tentang haramnya memerangi kaum muslimin. Karena seorang muslim itu darahnya terlindungi. Tidak boleh menumpahkan darahnya tanpa alasan yang benar. Dan harta-harta mereka juga demikian terjaga, terlindungi. Berdasarkan ucapan Nabi SAW. Tidak halal harta seorang Muslim. Atau tidak halal harta seseorang. Kecuali dengan kerelaan dari dirinya. Ia memberi dengan sukarela. Maka harta seorang muslim sama dengan darahnya haram. Demikian pula kehormatannya haram. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam Menyebutkan Dan wasiat ini barakallahu fikum berulang-ulang Dalam sekian kesempatan pada hajatul Wada' Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan Wasiat dan pesan-pesan terakhir ini. Inna dimaakum wa amwaalikum wa aaraadukum 'alaikum haraabun. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Terjaga, terlindungi, terpelihara, terhormat. Maka tidak boleh harta seorang Muslim dicuri atau diambil dengan cara yang tidak benar, kecuali dengan kerelaan dirinya. Kecuali, kata Syekh Hafidhahullah, Illa iza imtana min adai haqqin alaih. Dia menolak untuk menunaikan hak yang mestinya ia tunaikan Seperti apa? Kezaka, seperti zakat Atau kewajiban membayar hutang yang harus ia bayarkan Maka dia diilzam, diharuskan Dipaksa, dituntut Untuk menunaikan hak yang harus dia tunaikan makakaat asy-syekh hafizahullahu taala qawluhu asamu minni dima'ahum wa amwalahum ucapan nabi alaihi salat wasalam terjaga dariku darah-darah dan harta-harta mereka hadza fihi dalilun ala hurmati damil muslim wa malihi padanya terdapat dalil tentang haramnya darah seorang muslim dan hartanya Kehormatan darah dan hartanya. Wafih dalilun ala annal qitala fil Islami in namahu li ilah ika Dan juga terdapat dalil bahawa perang di dalam Islam hanya untuk tujuan untuk meninggikan kalimat Allah dan menyebarkan Islam. Itu tujuan dari al jihad fi sabilillah Bukan tujuan dari jihad fi sabilillah untuk berkuasa terhadap para raja atau mengambil dan merampas harta-harta manusia atau menjadi pemimpin atas manusia la Tidak demikian Tetapi tujuan dari itu semua adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan itu semua hikmah di balik itu semua adalah untuk kemaslahatan manusia dan sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang bagi mereka bagaimana bentuk rahmat dan kasih sayangnya insyaallah taala akan kita terangkan dalam kesempatan berikutnya biiznillahi taala wa jazakumullahu khairan naktafi bihadzal qadar subhanakallahu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh